de cara a l'estiu, mm, o sigui, hem, veiem, a vegades al zoo, que hi ha molts animals, i normalment hi han cocodrils, però el cocodril és un animal que és molt curiós perquè té coses molt curioses, diferents de tots els altres animals. I ara quan portem el, el nen, la nena, el fill la filla, el nen, la neta, els amics, a un zoo on hi han animals, val la pena que quan arribem amb aquest, amb aquest animal, amb el cocodil, puguem explicar coses curioses d'ell. Anem a veure. En principi, en principi, algunes d'aquestes espècies de cocodril duren molts anys però molts anys quan jo dic molts anys és molts anys eh? poden arribar a viure 50-60 anys n'hi ha algunes que és algo impressionant bé normalment normalment normalment, torno a dir quan vas a un lloc amb una paraula natural vas a la natura que els veus, en, per exemple, a l'Àfrica, amb algun bèstic d'aquests, te'n doncs conta que et deixen acostar-t'hi bastant de dia. Estan al llac, eh? o estan en un riu, però et deixen acostar-t'hi. Però, per què t'hi deixen acostar? Perquè el normal, lo normal, a menys que tinguin molta gana, és que ells són molt actius de nit i són poc actius de dia els guardians que hi han per tota aquella zona perquè puguis veure els llocs que en diuen salvatges, coneixen exactament els, les bestis que hi en allà. Qui diu les de l'aigua, de l'aigua, les de terra, terra. Però, el 90% de vegades, parlant dels cocodrils, o sigui, són actius de nit. Ara, si no, te, si tenen gana, vull dir, bueno, és que llavors ja no t'hi porten el client, ja no li porten. Perquè els que vas a veure normalment estan alimentats i si els fan passar gana, els fan passar la gana cap a la nit, que llavors són ells que s'espavilen per menjar alguna cosa o la presa. Bé. Per caçar també caçen de nit. Els encanta caçar de nit. Sí, sí. Són caçadors. A més, tenen un problema. No, perdó, he dit un problema. No és un problema. És un avantatge. Quan la nit és negra, ells no cal. Només escolten. Perquè l'oïda i la vista és colossal. Senten el mosquit més petit o l'insecte més petit, ho senten tot. I veuen, bé, bueno, el que es belluga, no? Però ho veuen a la nit. Però hi ha una altra cosa molt curiosa que val la pena, que això t'expliquen quan vas en el lloc natural i quan t'expliquen, retrocedeixes. <laughs> perquè és alarmant. Els cocodrils tenen aproximadament de 60 a 110 dents però no s'acaba aquí si s'acabes aquí, vale, però és que quan sents que quan un cocodril se li trenca o perd o li cau el menjar o el que sigui, una dent cada dent cada dent pot estar reemplaçada per més dents per cada vegada que se li, que se li trenquin. O sigui, les tenen reemplaçades i tenen dents reemplaçades per 50 vegades que se'ls trenquin. O sigui, se'n trenca una dent. Què fem nosaltres? O vaig sense o me'n vaig al dentista. O me la posa en postissa. estar clar, queda així. Aquí no tinc remés ja. Doncs allà se'n dent, doncs pues per una altra part del seu, de la seva boca, per entendre'n, resulta que hi ha un dents de repuesto. En surt una altra, es posa allò sola. Home, potser, no sé, potser amb el temps ens faran el mateix a nosaltres, quan naixem ens posaran unes de repuesto, jo què sé, no sé. Bé, bueno, però vull dir, i, i aquest remplaç n'hi ha per vegades i vegades i vegades, un moment, eh? per 50 vegades de cada dent si hi ha 50 remlars per cada dent i tenen normalment normalment de seixantas en deu hem multiplicant no vale. Aleshores la mossegada d'un cocodril és està comprovat pels científics la més que té més força per mossegar de to totes tots els animals que es coneix, terra i mar. Inclús del famós tauró blanc. O sigui, està comprovada la força nyac, de tancar la boca és més forta que... perquè sabem que el, el tauró blanc està classificat com una de les mossegades més terribles. Doncs el guanya el guanya. El guanya? Perquè és la mossegada més forta que fins ara existeix després de que els científics suposo encara estan estudiant, estudiant. Fins ara, la mossegada més forta de tots els animals que s'han estudiat. Bé, una altra cosa curiosa. Encara tenim temps? Sí. Hi ha una altra cosa curiosa. L'altra curiosa és vostès hem vist en pel·lícules dic en pel·lícules perquè a veure jo si, si vaig combinat a veure-ho en natural el salvatge que diuen les, un cocodril li vaig amb un guia i tot d'aquests especials que ja, ja controlen però però resulta que el cocodril està tranquil, quiet i de cop i volta em comença a nedar a una velocitat tremenda jo és que no tinc temps de veure perquè fujo del pànic doncs, amb una paraula com és que es belluguen d'aquesta manera tan ràpida? és que no tens temps de... és horrorós és horrorós Bé, és que, a veure en principi en principi ells es desplecen per què? perquè les potes les potes les fan servir unes de timó, o si sigui, vaig al dret, vaig a l'esquerra, vaig a... o salto, el que sí de timó, timó de barco, i l'altre, com si fossin què, els rems. Per això, per això van tan ràpid, fixin-se que quan quan veuen una presa es giren de cop i volta, clar, però si tenen una de les potes que li fa de timó, pues doncs cap allà, cap aquí, sí, en el seu cos tenen la manera ràpida de de moure's, o sigui, de nedar de i com vulguin i la manera ràpida de canviar de lloc, de dreta, esquerra el que sigui, de donar la volta dona, en pel·lícules em visca frat, fan així. per què? perquè quan han fet la pel·lícula li han posat de segur una, un animal mort o viu perquè ell el vegi i llavors deu estar agafat amb una, amb una canya llavors el, el cocodrilo el veu, s'emociona i amb una de les potes el timó li gira tot cap enrere fa tota la volta que és això que es veiem que fan uns salts amb el, amb, la, amb el cap enorme doncs pues és això és això aleshores hi ha coses curiosíssimes se'n recorden que et diuen uh, quan una persona plora plora, té llàgrimes de cocodril a veure, a, veure, a veure. això és algo que s'ha dit mentre no s'ha estudiat el per què per què?, a veure, el cucu dell quan es menja, que s'han menjat moltes persones malauradament, moltíssimes. Està calculat que se'n mengen entre tots els cocodrilos que hi han mil persones l'any. Perquè hi han persones i llocs... no parlo de ciutats que estan a Montsó, però llocs que estan uh, re no hi ha protecció de res. un dia ja van fer un programa sobre això. no hi ha protecció com que els van alimentant, però doncs tampoc surten ni, ni els, però tant en tant potser un dia tenen gana i aquell dia es mengen doncs, el primer que s'està rentar se els peus Sí. no, o sigui, quan ells, eh, per exemple ploren, així ens entendrem els hi cauen llàgrimes, així ens entendrem és una, és, una cosa, és aigua perquè els seus ulls els seus ulls porten una aigua com una llàgrima, diguéssim però només surt quan mengen perquè, però no perquè mengen i els hi sap greu, no mengen, però com que mengen'una d'una manera, manera, manera ah, ah, agressiva, resulta que fan soroll, fan, fan com un xiulet I després es esveluen moltíssims i quan ells... Fan, o sigui, quan fan esforços per menjar, a veure, quan ells s'estan alimentant, però per menjar, per destruir l'animal que, que, que, que han agafat o per menjar-lo que vulguin, tenen que o sí sigui, malgrat tenen una, una mossegada horrorosa i molt forta però però ells fan un esforç perquè les altres coses no fan esforç. quan neden com uns bojos, quan capturen com uns bojos, no, no, no cauen l'aigua dels ulls, no cau el que diuen llàgrimes, no cauen però al moment que mengen, sí quan fan aquell, el soroll fan... fan uns xuclets com si xoquessin doncs, la sang o la carn que mengen, el que sigui doncs, fan uns esforços aquests esforços aquests esforços fa que o sigui, les dues coses van juntes, l'esforç de menjar amb el dels ulls, per tant, no ploren perquè estan arrepentits d'haver-se menjat el, jo que sé, a l'ànec no, d'acord? Vale? I després també perquè ells moltes vegades agafen pedres i se les empassen. Se les empassen perquè moltes vegades roseguen trossos molt grans, se'ls empassen a tots encès, i llavors les pedres els ajuden per començar a fer uns, uns, un esforç que també els fa sortir les llàgrimes, esforços, uns esforços, per no plorant, això que he dit, eh? l'aigua, i per pressionar l'estómac perquè es desfagi bé tot el que s'han menjat. O sigui, les pedres és perquè, són, quan se les mengen, les pedres perquè desfagin el que s'han menjat, que s'ho han passat massa gran, i ho tenen avall, i ho tenen cafè més petit. Doncs, pues, clar, també necessiten fer uns esforços perquè es trituri tot plegat, la, les, les pedres es trituri, si es trituren bé, si no, pues ja sortiran triturar, i el més també. I llavors, quan fan l'esforç aquest, aquest esforç va connectat amb, la, amb els ulls. I els ulls, això. I quan estan amb la boca oberta no és que estan esperant cap casera. O sigui, no, no és que van atacar a ningú. Amb la boca oberta normalment no no taquen. Perquè quan estan quiets i la boca totalment oberta, que et fa tanta por, perquè a més fan por més que l'aigua, és perquè tenen calor. Com que viuen en llocs, normalment calorosos, tenen calor encara que estigui en l'aigua, tenen calor quina manera és la de, de, de pues estar més fresquet obrir la boca o Sí sigui, quines coses més curioses pues aquestes, curio aquestes coses curioses te les explica el guia quan vas a un lloc d'aquests salvatges únics, que ells van amb escopeta de eh, totes maneres i el, el, el, el passatger Pues, a veure, no en puntem d'escopeta però tampoc ens hi acostem fins al costat mateix però vull dir t'expliquen totes aquestes coses i dius, mare meva, sí que és veritat perquè a veure, la impressió d'un cocodil amb la boca oberta quina és? se'ns va menjar pues no, resulta que si està quiet eh? perquè, clar, si està obrint la boca per agafar-lo ja és una altra cosa, però està quiet la boca oberta totalment és que té calor i s'està refrescant és clar, li entra l'aire, li entra per tot el cos. I si fa molta calor, doncs el tenir la boca oberta, té menys calor, que no pas que si la té tancada, i llavors la cascalfor li passa per tot arreu. Bé, amb una paraula, si anem al zoo, totes aquestes coses no les podrem comprovar. Però si un dia parlen doncs, amb els nets o amb els fills, o que sigui, som un cocodril, explicar aquestes coses també és bonic. Per què? Perquè al mateix temps... Vostès els expliquen alguna cosa que moltíssimes persones no saben i és una cosa curiosa per saber-la. Per saber-la. Més a més, nosaltres podem saber de les mosques i mosquits perquè en tenim, però un cucurí no el tenim pas a casa. Per tant, el tenim que anar a veure amb un zoo, que per cert ara diuen que els tors han de desaparèixer, però ja veurem perquè això suposo que portarà anys i anys. Però bé, bueno, també és una idea que s'està fent suposo que es convertirà en una cosa que existia i que ja no existeix però bueno, això serà, no sé, d'entre molts anys però se n'ha començat a parlar a molts països els països que, pues, en fi que no volen que les, els animals estiguin amb, bueno, amb un poestu controlats i a més eh, cautius, perquè és veritat o sigui que no sabem el passarà. Tot això són opinions que hi ha ara, que s'estan fent, però les opinions costen molt de trobar moltes persones que siguin més que no, pas les que siguin que no. Bueno, ja sabem de què va. Res més per avui, se'ns ha acabat el temps. Amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres. Jo des d'aquí, com sempre, els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adéu, adéu,